Уже тільки чимало відбігши, Маковей почув, що за спиною у нього, бовтаючись, боляче б'ється автомат. Перед цим, не летівши на Румуна, Маковей зовсім забув про свій ППШ, як, напевно, забув і Румун про свою гвинтівку. Примітка. ППШ – кулемет-пістолет-шпагіна. Схаменувшись, Маковейчик швидко зняв через ший автомат, оглянувся. Еге, дожени та пхни. Зелений румун уже далеко мегатів по столами, виринаючи та пірнаючи у складках рельєфу. На вилані лі румуновій спині танцювала забута гвинтівка. Телефоніст пустив довгу чергу йому навздогін. Румун на бігу озернувся, нагнувся і глузливо поляпав себе долонею ззаду. Кусни, мовляв, мене тепер. «Ах, ти ж, мамолижник. вигукнув Маковей, пускаючи наспів ще одну чергу, хоч Ромун уже заховався за пагорбом. Чеше, аж кістки трохтять, а ще глузує. Проте і самому Маковейчикові було якось і легко, і весело. «Щастя твоє, що в мене автомат був за спиною!» З веселими погрозами думав телефоніст. А то я б тобі показав, ну ж ти, русяш ти. І де він тут узявся? Чи може він також зв'язківець? Заблудився, видно, як погана вівця та й гасає. Повернувшись на вогневу, Маковей не втримався, щоб не розповісти товаришам про свою конфузну пригоду. Товариші підняли його на лун. Ех ти, соловей! Не вже розгубився. Прогавив свого язика. Ти вже йому Хендехох!" кричав Хаєцький. "Хендехох і мерщий до штабу. Забувся. Невміло каявся Маковечик. Все на той час вилетіло з голови. Очі в нього, як два чорні холодязі. Великі, блищать. Не одразу по них пальнеш. Гляди, Маковею. Вдруге загавися, тоді амінь тобі. Не те його, так він тебе прошиє. Вся рота нещадно потішалася свого солов'я, проте потаємці і зважала на його зелену молодість. До того ж це перший бій. Маковей, сидячи над апаратом, терпляче зносив незлобливі насмішки товаришів. До кори сумління. Видно, не дуже гризли його за те, що з-під носа випустив живим того нужденного, більше схожого на чабана вояку, що не одразу пальнув у його перелякані, блискучі, мов чорнослив очі. «Як ти хоч мого ножа не загубив?» – турбувався Хмахаєцький, забираючи у Маковея свого ятагана. Давши такого драпака, неважко було й штани загубити. «Куди він годиться, твій ніж?» Лукаво задирався хлопець. Такого якби й загубив, то що? Я без тебе тоді шкуру на гамані дерби. По саме дерби, от що. Чекайте, весело думав хлопець. Ще Маковей покаже себе. Стане він до всього звичним, як оті полкові вовки. Примітка. Маються на увазі розвідники. Сказано ж. Солдатом не родишся, а робишся. Маковейчикові радісно і легко на серці, Бо сонця так багато, Що неба ж побіліло від нього, А внизу далеко-далеко за насипом, За батареями видніються луки, І біжить, струмує по них марево, Мов отари прозорих водяних овець. А на тих луках, пригадав Маковейчик, Румуни в постолах і в білих штанях, по суті, з собаками своїх овечат. І мають вівці маленькі голосні дзвіночки на шиях. Ой, вівчари, вівчари, гей, гей, гей. Серці малого телефоніста співають радісні, соняшні хори. Нарешті висота впала. Це сталося наступної ночі перед світом, і першим про це дізнався Маковейчик. Лінія одразу сповнилась радісним клекотом, взаємними поздоровленнями. Вночі румуни відступили. Відступили раптово, крадькома, проте ніхто ще не знав, що на цей раз вони відступили в останні що цієї ночі Румунія, оповита за гравами, була поставлена на коліни. Знімалася наша піхота. Зв'язківці, вільно походжаючи по висоті, змотували кабель. Обози, вирвавшись на шляхи, посунули до висоти і вже не вертали назад, а стали попід нею величезним гомінким табором. Ранок був ясний, як після градобою. Тепер і підрівники Закладали під порожні доти десятки кілограмів толу, і залізобетонні ведмеді з веселим ревом піднімалися з землі, і майже цілі ставали на деби, розчепіривши покручені лапи залізних укріплень. Взявши міномети на в'юхі, рота Брянського теж рушила вперед. Здорова аж п'янка свіжість літнього ранку будила бадьорість, Промовала безсонні очі бійців, оббивала спалені за обличчя. Один по одному піднімалися мінометники на висоту за командиром роти. Сорочки на їхніх спинах за ці дні побіліли. На них, пропотілих наскрізь, виступила й позасихала сіль. Перед Чернишем ступав Гай, несучи на собі важку металеву плиту, яку ще кілька днів тому чистив і ніс бузько. На спині бійця вона вилискувала, як відполірований скибами ґрунту ламіж. Досягши вершини, вони зупинили, щоб перепочити. Світ до захмеління прекрасний розступився на всі чотири боки від них. Далеко праворуч на захід рум'янілась під вранішнім сонцем, Білі вершини гір. Чи стрімкі то гори біліють, Повиті літніми хмарами оболоками? Чи, може, далека то Україна Білію чи рідкою хат? Між зеленосизими полями, Звиваючись, висвічує водами на сонці Мирний і лагідний серед. У повитих свіжим туманцем далях Скільки сягає око, Бованіють зелені острови сіл у садках, над якими підносяться високі дзвіниці, ніжно-блакитні веселі бані церкви. Там, здавалось, ніколи не було війни, ніхто там і не чув, що вона буває на світі. Здавалось там, як і раніше, оце саме піють півні в дзвінки ранковій тиші і протяжно ліниво реве худоба, яку вигонять на пашу і ходить вулицями допотопний інвалід, б'є в свої цимбали викликаючи селян послухати новини. І тільки ця висота стояла жахливо порита, подовбана, обгоріла, наче пройшов над нею вогняний смерч, обпаливши все, вкривши її понівоченими трупами, покинутою зброєю, гільзами, протигазами і іншим модлухом, що ним засмічує землю війна. А над усім цим великим свіжим цвинтарем зводяться бетоновані доти, як гігантські фантастичні страховиська, живцем вивернуті нашими підривниками з землі. Корчуйте їх, корчуйте, гукає той бік Хаєцький, немов сепери можуть і справді почути його. Виривайте разом з їхнім залізним корінням, а ми вже викорчуємо і тих, що садять по землі оце погане зілля. Це переснують по всій висоті, як рибалки з вудлищами, з довгими міношукачами в руках. Позначають мінні поля, прокладають проходи бійцям у широкий відвойований світ. Л-стрілка Л-стрілка виростають поверхів'ю свіжі дерев'яні таблички. Ось і траншея, по якій ми вели вогонь, сказав Брянський, і всіх потягло глянути на результати своєї роботи. Дивлячись під ноги, щоб не наступити на міну, бійці підходили до траншеї. Цима панував піднесений настрій, бо ніщо сьогодні вже не загрожувало життю, страшне пекло бою відгоркотіло, і чистий, як скупаний серпневий ранок, лежав до ясних горизонтів. Ворог відступав, а вони лишилися живі і вперше після гіркої задухи і виснажливого напруження цих днів дихали вільно на повні груди. Жодного пострілу не було чути над землею. Траншея являла жахливе видовище. Це була суміш глини, кривавого лахміття і навалених в різних позах знівечених трупів. Один жовтий, босий, тільки згонучими на ногах, сидів спершуся спиною на стіну траншеї і, схиливши голову, наче в задумі. На його колінах ніби спав лицем униз, другий, з брезентовим, відкритим ранцем на плечах, з якого виглядала брудна солдатська білизна. Поручних, привалений до половини землею, лежав третій. Не звертаючи уваги на трупи, Брянський звичним оком професіонала одразу став визначати, куди влучали міни. Це розірвалось на брусторі. Ця вдарила в стінку. Цікаве влучання. А та лягла на саме дно. Порядок. І, звертаючись до своїх офіцерів, він продовжував. У цьому бою я зробив деякі цікаві спостереження. Мені здається, що систему вогню з кількох мінометів, яку ми застосовували досі для траншей такого типу, може при певних корективах давати набагато кращі наслідки. Дивіться, під яким кутом ця траншея стояла до нас. І почав розвивати свої ідеї, дивлячись прямо на Черниша і оцінюючи, наскільки Черниш його розуміє. У тебе після кожного бою ціла хмара ідей, зауважився Гайда, який, видно, вже звик до цього. Факт, що мої вусачі дали жару, а ти все кричав, що партачимо. Денис Блаженко, негедуючи трупами, мовчки опустився в траншею і відшукав там кілька рваних сизих осколків. Це з мого міномета. Заявив Денис, похмуро глянувши на Брянського Осколки пішли з рук до рук Чому обов'язково з того? Ось моя маркіровка, вона в мене записана І Денис впився в командира роти своїм упертим яструбиним поглядом Ніби ждав, ніби чогось настійно домагався «Не турбуйтесь, Блаженко!» – посміхнувся йому Брянський втомленими холодними очима. «Я все пам'ятаю. У мене кожен чесний боєць своє одержить». Ішли по самій висоті, перестрибуючи через траншеї, не могли втриматися, щоб не оглянути всі найближчі вирви. Зустрівся один з батальйонних зв'язківців, і вказав стежку, що неї недавно пройшла піхота. Як не гуляла війна по висоті, проте не все ще спалила. де де попадався під ноги безсмертних, і стирчали біляві пухнасті віночки тирси, співучої степової трави, що від найлегшого подиху вітерця починає тонко бриніти, мов жива. З яких степів і якими вітрами занесена і посіяне тут, на високій горі, її насіння? І яким чудом врятувалась вона від вогню і металу в ці дні. Де не де біля вирву, сивіє бездонний полин, або кущиться чебрець, і гай, сутулячись під важкою плетою, не лінується нагнутися, щоб зірвати запашний кущик. Потім задерши голову до сонця, він кілька разів глибоко нюхає сухе зілля і вдоволено крутить головою. Ловко пахне, примовляє він, мружичись сьогодні якось особливо ласкаво, всміхаючись невідомо кому. Це наша трава, по-нашому й пахне. Дивною була ця любов до степових рослин і запахів у нього, корінного поліщука, який народився і виріс у суворих пущах, під шум віковых поліських дібров.